а не сином операта відьми, якому все сходить з рук, навіть якщо його використовують інші у певних цілях. Але у долі слуг є щось спільне, вони мене стають і народжуються. Через Терново я частіше проїжджав, ніж був там. Наполовину села падала тінь з двох високих гір, радчої та сліпої. На сліпій стояв дерев'яний замок Добромельських орлів, панів Гербуртів що потім замінили на кам'яний. Тоді гори ще не поросли диким самосійним лісом. Я одразу поїхав до отця Миколая. Він не міг бути батьком Мирона за віком, і я був певний, що взагалі не належав до тієї родини. Здається, і з-під Дрогубича, якщо не помиляюся. Як з'ясувалося, у Терневі була ще одна церква покинута коло старого цвинтаря по дорозі на Хиріву. Отець Миколай казав, що закинули її неспроста, утім, без зайвого галасу, щоб не множити терневі лихої слави. Сам він прибув сюди вже після того, як церкву закрили, але охоче переповів чутки, щоб я сам розбирався, де правда, а де лож. Коли парафіяни питали його, що робити з церквою, він радив лишити все так, як є. Або рано чи пізно. Господь ударить у неї громом небесним, або час її доруйнули. Простіше побудувати новий храм Божий, але навіщо? На свята і навіть у неділю тернівці йдуть до церков Добромельських, та й щораз більше оселяється тут людей не нашої віри – вірмени, поляки, німці, євреї. Волохи, правда, селились більше в старій солі. Нещастя, яке спричинило таке запустіння – Терновської церковці Святої Параскеви П'ятниці трапилося вісім літ тому влітку між Петрівкою і Маковеєм, коли я мандрував своєю купецькою валкою, аби не застоювалася кров у моїх жилах. У тамтешнього священника Іринеї було п'ятеро діточок, чотири сини і дочка, і він дуже бідував. А коли умерла їмость, стало ще гірше – Третього сина віддали ще хлопчиком до монастиря, невідомо, чи живий він, чи вмер. Найстарший син Іван, котрий мав би заступити колись вітця, видно, не виявляв до духовного сану великої прихильності, бо гуляв з хлопськими дівками, аж за ним курилося. Чи правда, чи ні, але пішов він якось на Добромельський ярмарок продавати телицю і помутнів йому розум. Купив на авторговані гроші Антипка, з бусовиськ, А вдома, сказав, ніби гроші йому крали. Щоб ніхто не видів, носив дідьку на оберіг страву без солі, таке часто буває. Але щоб син священника зважився плекати дітька, світ ще не видів. Навіть жити їм стало трохи ліпше. Родило на полі. Вівці плодилися. Корова привела зараз двох телят. Та потім хтось... Чи немала сестра випадково посолив страву, бо Іван таївся зі своїм антипком, і відтоді ні вдень, ні вночі не було спокою. Дідько, найби чез, гримав попід стріху, верещав під вікнами, перекидав усе у хаті, так що сусіди чули, а сусіди зрозуміли, що то за нечистий воює. Мусив Іван признатись, і отець Іриней. Прокляв його спересердя. Може, не на вічне прокляття, але батьків проклін скоро справджується. Старший син Іван повісився на церковних дзвонах, осквернивши святе місце і осудивши свою душу на вічну покуту. Коли ж отець Іриней пішов молитись до церкви за синову душу, напала на нього чорна хвороба, і умер він просто коло царських врат. «А що з іншими дітьми сталося?» – спитав я. Другий син, Микита, кинув малих брата і сестру і пішов челядником до пана Стадницького із Ланцута. Лишилось у хаті двоє найменших – Оленка та Ілько. Не могли дати собі ради, чи хтось відібрав те, що лишилось у сріт, і пішли на жебри. Ходили так рік чи два, на зиму вертаючись до хати, а потім – Ілько, наймолодший син, утопився у вирві, поскознувшись на кладці. На той час Оленка вже підросла і пішла бавити діти до одного шляхтича чи, чи купця. Минулої осені взяв її за себе один старший чоловік, бездітний удовець із Лопушанки, що спаса. Більше священник не знав нічого. Дивно, що він навіть не цікавився єритиком, скараним учора, на горло у Добромелі. Був все дуже земний і простий чоловік, той отець Миколай. На Насамкінець він хитро глянув на мене і спитав. «А пощо вам, пане слугу з Добромеля, та нещасна родина? Нема кому їй помогти, хіба Олені? Але за бідну сироту тепер дбає її чоловік?» Питав мене колись один чернець за отця Іринея. «Може, син його? Він не казав, чий він син». У один отець, Господь. Тернавський священник знав про мою щедрість і не був розчарований. А я вирішив відвідати останню в роду Олену.